بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على خير خلق الله أجمعين <të> Nëbijena Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa men tëbiahum bi ihsan ila ju middin Allah unë azo gjallë falenderojmë dhe dhe të më për ti ndimë dhe fale kërkojmë në salavdata dhe bekimet Allah qëmë frimim Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam bi, wa bi familën shokët dhe të gjithatat që ndjekin rrugën e tyre dherën ditë në fund të kësë i bote Të ndërro lezër kemi përfunduar së folëre në takimin e fundit për Omerin radhiyallahu ta'ala anhu dhe sipas renditjes që kemi si mësuar që në bosë soi renditen shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam radha është për Uthmanin radhiyallahu ta'ala anhu Uthmani ibn Affan një nga sahabët bashkohanë këtë besimtarët për krahësit e denjtë Muhamedit alaihi salatu wasallam Osmani bin Abdul Ghasr ka lindur 6 vite pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj për 60 vjet me i, i ri të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka qenë një nga njerëzit, domethënë me famë dhe me autoritet dhe nga tregtarët e pasur të Mekës. Ka gjur respekt madh në Mekë dhe ka pas gjithashtu edhe shoqëri të afërt me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe me shokë të tjerë edhe para ardhjes së Islamit. Soqoft Uthmani radiyallahu ta'ala anhu është shquar edhe në kohën para ardhjes së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me virtytë të larta të moralit. Andaj transmetohet dhe për cilën se Uthmani radiyallahu anhu ishte i njohër për moral edhe në kohën e i njerancës, që atërë do më thonë, shturja, moral edhe shfënimi ka qenë gje e përdiçme në kohën e i njerancës. Andaj, Othmani radiallahu anhu ishte i ndershëm që në atë kohë, pa pas në një parim të besimit të caktuar. Gjithashtu thua të përtesin nga pastërtia e zemrë që kishte, asë njëherë nuk i kishtë heranë në gjënë dhe një idhullet, s'ka qenë kur i dhujtarë, nuk ka ditë si me besu, për po s'ka qenë asë i dhujtarë asë njëherë. Andaj një ditë halë e ti, u takua me te dhe vizitaj dhe i tha, këndë gjuar se ka dal një pejgamber, dhe pëthrat në besimin e një zoti, dhe adhurimin vetëm të këti zoti. Dhe kërë ndëgjëj këtë, ëthmanë i rëdjallanu gëzua shumë, Nuk është nga ta që këndërshëtuan, për u gëzua shumë nga se kja për shtate shumë me në të shmërën e ti. A ne dolin rrug që të shikante qëfar përndodhë dhe u takua me Ebu Bekrin, radiallahu ta'ala anhu, dhe posa e pyti Ebu Bekrin, a është e vërtet? Aja qëfar në të regoj hala ime se ka dal një pejgamber ka thonë po është e vërtet? Dhaj po thërën këtën këtën këtë e th Dhe kjo ja ashtu gëzimin edhe më tepër Osmanit nga Sa'idin te kush është Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Dhe tha Muhamedi Sadiku l-Amin, ai që ne jemi si i vërtetë dhe besniku tha po çaj pikrisht. Atëherë tha më ç'o dhe më dërgo te ai ku është. Dhe pas asht tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e pranoi Islamin dhe dëshmoi shahadetin. Andë edhe Osman i jashni mirësia e Abubekrit. Do, që kemë folë për Bu Bekren, do njerëzit e një orë në meke kam prënu islam për mes ti, e edhe Othmani ka prënu islamin për mes e Bu Bekret radiallahu ta'ala anho. Se të qoftë, filluan torturat, presionet në mekja, si kur që edheni në bi pejgamberin, nësasërën bi shokët e ti, e nuk ishpëtej këtyre torturave dhe dhunës asë Othmani radiallahu ta'ala anho. Ma dje, a gjëjti ishtë nga kundërshtarët e mdajtë muhamilit sallallahu ta'ala sall dhe e torturoi skajshmëresht duke lidh dhe duke rrahë Osmanin vazhdimisht që t'i jek të dorë nga t'i jek të dorë nga besimi i ti. tij. Në këtë kohë djali i Ebu Lehebit ishte i martuar me vajzën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Ruqijen. Dhe Ebu Lehibi nuk kursen të asnjë metod për ta shqetësuar dhe për ta dëmtuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Andaj edhe i bëri presion djali të ti, ishte jetë të lumë të rëkishtë, i mirje të tënë të tha, lëshaj aqikën Muhamedit, amë, veç tja, tja qesën fëtyr në zezë, dozat edhe në kuptim të përgjënështrimit, po edhe në kuptim familiar, me që me buën në garkisë. Dhe djali otmeja, djali e bule ebit, e ndëgjej babën e ti dhe lëshaj rukien, dhe në vazhën e pegamerit sallallahu alai usallam. Edhur në këtë vaze kristali edhe më herët Uthmani radhiyallahu anhu, poshtë se pas fatin më pas po gruopuam. Dhe posa, do thotë, Rukija erdhi tek pejgamberi sallallahu alaihi dhe i tregoi se burrë kishte lëshuar pa asnjë سبب. Po vetëm hakmarën tek Muhamedi sallallahu alaihi dhe saktu bën një aste lig. Atë tek Muhamedi sallallahu alaihi selam nuk kishte ifare, por e thir Uthmani radhiyallahu taala dhe ja prezantoi vajzën e tij. Dhe ndërkohë Uthmani tash kishte gëzim të dyfishtë E para se po i pëlqeuat dëshira për një të kaluara që i kishte pasur vetë dëshirë, por dëshira më e madhe se po bëhet dhënëri Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe martoi Ruqijen, vajzën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilën pastaj u shpërngul së bashku me të në Abisinij. Edheni se në Abisinij ne e tëpënin e sotshme, domthon muslimanat kanë bërë një shpërngulje duke tentuar me ik nga dhuna dhe presioni i dhunës që e ushtronin mbi ta qoreisht e Mekës sapta. Vazdoi Uthmani me njëjtas atje, por u përmallua për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk kishte mundësi më nait të largqëti as ai as ai pas biati dhe u kthyen prapë në Mekë dhe kështu vazhduan pastaj dikur më vonë shpërngulën për në Medinë. Pas sa u shpërngul Medinë, do thot past dy viteve respektivisht në luftën e Bedrit Usmur Raund Rukia, vajza e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kanë smurën e rand dhe si pasojë e kësaj u detyrua që të kujdeset për të. Uthmani radiallahu anhu nuk pat mundësi të si marr pjesë në luftën e Bedrit. Nga seket e bolë dhe me lenë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Dhe pas betejës së Bedrit, pas sa u kthy pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga betejë e Bedrit, Rukia i u përkësojë një dhaj ofdëç. Eshte në mardhje padyshim për Uthmanin radhiyallahu ta'ala anhu edhe në aspektin e humbjes së gruas së tij, por është edhe mardhje se po ikpote ti miqësia me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirpo nuk e la gjatë kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Uthmani ishte sabërli, por Uthmani ishte me virtyte të larta të moralit të bamirësisë, sikurse kemë mesarur andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pauhamandur fora i ofroi voznë dit humukulthum Do të nuk deshim me hubë më qasim me Othmanim dhe kore më mërtoj edhe vajzën e dy të pejgamberit së sëllim Othmanim e mori një epitet Epiteti i Othmanim ishte tash dhunë në rejnë prënari i dy dritave nga se vajzën e pejgamberit së sëllim nuk ishen qitë kushi ato vinin nga një prejardhe shumë fisnike baba i tyre ishte njëri u maj i dash një Allah në tokë ndaj nuk ishte gjithë jeshtja për ndaj për ndaj Athmani kisht e fatin që ti kisht e përgra dy vajzë e pejgamberës nëmesh një një të në kusë është ndaluar mirë po kërë vdëq e para pas taj me vetë dëshirë në pejgamberit s.s. u martua me të dyten qëfar na kuptojmë pe iksaj pas, para se të kalojmë të tjetra të nërëlezer Muhammedi s.s. kisht e tradit që me njerës e mirë me njerës e devatëshu me njerës të bëmirësa të fuqizun të lidjetë Me Çikato çuhet mundsi. Andaj krosi që se lidhet fuqishme me Abu Bakrin në kuptimin e shoqërisë e të besimit e fuqizoi këtë lidhje me martesën me vajzën e tijën. Krosi që kishte lidhje të fuqishme me Osmanin radhiyallahu taala anhu, edhe të shoqësisë kaluar, edhe të besimit, edhe të shumë gjërave tjera e fuqizoi këtë lidhje edhe më me mëqasi duke ia ja, dhën vajzën e parë, po pa edhe dytën. Othman radiallahu ta'ala an Ande dhe nëruar na Nga kjo marim simse me njerës të mirë Po atë na me zveti Do të shikojmë në mnurët nërshme të fuqizojmë Raport me zveti Hamdullah, një fuqizim një kësaj është Besimi, Allah në ka lidh në emër të besimit Mi po të fuqizojmë me shoqiri Me ndaja Njërët nëndryshme të fuqizot kjo Kjo lidhja E jo që fatkesis nga njëhera për shambull Ndo të fuqizot lidhja Por pastaj për shkak të interesave shka të kësaj dhunjoje, për shkak të pushtit të tëra të shfuqizohet joh kjo lidhje, por të prek shfuqëzimi dhe dobësimi i raporteve edhe ato që na kanë lidhur besimin e aftë. E kjo është e keq aftë. Prandaj pe gambeni sazo synojnë të që të fuqizojnë të sa më tepër unitetin mes muslimanëve, të fuqizojnë të sa më tepër lidhet me syrat. Dhe kjo është e kërkuar fetarisht, ka se Allahu xhallehu ala shikoni se obligimi ne ka bën në Mër kolektive më i fal. Cilla do të ishte më lehtë për ne. A më fal sa bojnë të spija, më kanë xenumi më fal. Po duhet shumë shumë më lehtë të të spi më fal. E fal të spija aty afër shtratit dhe vazhdojmë atutje. Ktu duhet më ngri të më dal ti ku është ka më larg, kanë një besafta v bot, më kanë xami, prit dit bot nikameti, mande huaj që na kanë më gatë të qëndë të spija, dhe shto të spija, është i far mundime. Ëpse të tonë që mund kur Çajnaman, sikto sin xhami, niyet i dyre qafte këto dy atëpse, veç për shkak të unitetit, veç për këtë arsye. Veç për shkak të bashkallahuut, me fuqizou lidhën me muslimanë, veç për këtë arsye. Ngase xhamatin xhami fuqizon lidhjet. Para mend të shum folje të gjithë të spija. Askush ku shkalet, askush e ka namazdhjes, kush nuk ka namazdhjes, shumë i nuvë që këtu me zveti. Por xhamia ka bëu ç'a të njëjë me zveti madje Ka njerë që përgjamiska filloni funi funi shoqërimi më fort se që kanë pas më ma herët, madje asjon i uft. Kështu të kemi Ramazanin. Në kohë më fillon dikush më herët, dikush më vonë, dikush kur don. E ka bë Allahu ditë para Ramazanit që kjo është Bajrami që kjo, ne kuptojmë që kolektivisht fillojmë, agjërojmë bashk, bëjmë bajram bashk. Në hax, është konkurs kur don të po shkon në hax. Po shkoj 14 se s'ka kalablak valla. Kalablak pa kalablak duhet të shkuq kur të bëhet, pse? përshka këtë kolektivitetit, unitetit, bashkimit. Andaj, islami e u rënd përqaren, islami e rënd cëptimin, dhe stimulan dhe motivan bashkimit më së tjë nëfëm. Andaj, gjdo mënyrë që fuqizon raportet më së neve, është e kërkuar fëtëresht. Andaj, këtë e të, anë, është, uh, tërpshëm, së nënë të pejgamberi sëllallahu aleyhi o sallam. Gjështë të të të që e marëm nga jetë e athmanët, rëdëllat e alë anët, të në rëdhëzë ju në kuptim negativ, po ka qeni tërpë shumë kuptim shumë pozitiv, moral shumë, ka qeni moral shumë indershum, nuk për cilët se ndë njëre e kishte lënduar ndë një kënë othmanin, ardhjallat të ala nukur, asme më dvogin fjall. Për këtë arsye, edhe pejgamberi sallallahu a sellem, i tha vajzët i rëkijës, i tha, kujdesu për këtë burë, se s'kam pa dikenë, më të për afërt me moralin e tëm se pjatën. Subhanallahu. Dhe kjo është një dobje madh, thonë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte shëmbëdhëtur në shumë aspekte, apo në durim, në moral, në sjellje, në edukat, në shumë aspekte ishte shëmbull. Na duhet të përpyesim me pasu çdo aspekt, nga sa so shëmbëtyr komplete për neve. Mirë, po cil në aspekt nga jeta e tij që e ke përgjith, ama komplet më e mora, thonë. Komplet me e morë me, me esince, me bërthome, me forme, me krejta Kajtë ashap të pjegamërso me ka një e kënë moral Pjegamërso, fa dy shumë, ka qënë të sjeshëm të moral shumë Mirë përthmoni ka qënë i përsaqem Ka qënë i veçant Andë një ditë pjegamërri sa o sëllem Ishtë dhe duke najtë në shtëpinët i Dhe tërki i dikush ndirë A i shë e tha kush është Tha i bubekri Sa i dërguar e lot, e Bubekut po kërkon leje me Himran. A japin lejetin, edhe përgzojme Xhelanit. Thujtje i pandorë Xhanit. Hynia Bubekrit, dhe pejgamberi nuk lëvizin nga vendi i tij, në një, një formë të përshtetur, dhe hynia Bubekrit. Kështu shojmë të, normalisht nuk kishte, nuk kishte një lloj protokolli tashmë prit në mënyrë të pasardhme, që është afërsimi të. Trokiti deri herën e dytë, Aisha tha kush është? Tha Omeri, Tha u dërguar Allahu Omeri pa kërcallim me Imran, tha japi lei edhe përgjizoim me xhenat. Hyri Omeri dhe prap nuk lëvizi pejgamberi s.a.s. nga vendi i tij. E pritim ku bim të afërsis. Trokiti dera herën e dytë dhe Aisha radhiyallahu anha tha kush është? Tha Uthmani. Tha u dërguar Allahu, Uthmani po li ple me Imran, tha japi lei edhe përgjizoim me xhenat. Dhe pas sa hyri Uthmani, pejgamberi s.a.s. e kishte të, të zbuluar pa kumbon nga se numëri është që ka posa teks më të shkurt dhe nga ulja dhe mbështetja ishte ngritur pak teksrat i. Jo mbi atë që është e lejuar, mirë po nën të. Dhe ishte pak i mbështetur dhe pejgamberi sa u rregullua ul mirë dhe e ndreshti teksën dhe u fut Osman në dhomën e tyre. A e xohu ti këtë veprë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe pas sa përfundoi ndaj ashkurës në shtëpia i thoi durgurellaut hini baba e muubekrit të shtivit e pevani hini omeri gjithashtu ti nuk lëvizë nga dhani do sa hyri uthmani ti lëviz dhe u rregullove tha pse bëre çka është arsye tha pejgamberi sallallam e si mos të turprohem në mos kem kujdes ndaj një njeriu që me lajke turpum të biti në afton kaç kaçini turpëm që me lajket kur e kam takuar rrug janë turpi ti japon këtë se ka pa po uthmani por është frymzuar për këtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai ka qenë shumë i turpshëm, ka qenë shumë i moralshëm, ka qenë shumë i sjellshëm radiallahu taala anhu. Dhe kjo është padyshim një reflektim i natyrshëm i imanit. Nga sa ai që ka besim në Zëmër e tij, besimi i drejtë padyshim se e bën një besimtar të moralshëm, të sjellshëm, të turpshëm, në komunitet me u bashkuën në zëmën e njëri të besimi i drejtë dhe e pa turpsia dhe pa fturësia që është e mund është me kja, thë? Për. Përvecë se në qëfë se besimi është i dapt ose nuk është regullë dhe qëka, thë? Nga se Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam një dit një njëri e qërton të vlaun e ti e qërton të për turpin që e kishte por turpin pozitiv, jo turpin në më ton që e pëngë njëri nga emira e pëngë njëri nga kërkimi të turist njëri është i turpë shumë, ka dy kush është më imponues, është më dikush më të rreqon. Dhe ky vëllau qërton te vëlloni vet, pse i ka qetë rreqon? Bënu pak më imponues, lipe tonën pak më. Po kishit turpshëm. Dhe kur kaloj pranë dyve pejgamberisë saulëm, tha lërë mos e bezdis nirin. Nga sa turpi është pjesë e imanit apo? Turpi është pjesë e imanit. Andaj, kjo për shkak të besimit që e kanë zëmat i turpshëm, është i sjellshëm. Për këtë arsye edhe Që rosiu Osman nehet me kuptuar se besimi të ndërozën në, nuk është një terrsi i veprimesh praktike që i bën dikush. Jeposht sillesh e dukat është, është, është moral që e mëson besimtarin si më u sillmë me, me të tjerët apo. Çfarë shemund të, të përmane për Osman radhiyallahu taala anhu një rosti e gjatë kjo. Mirë po të thos stacionë sa për mëuar shambul të ta njihin bile bile përso afërmi kush kanë qen këta njerëza. Osmanit të ndërozë Kësta krosi thoshte ishte, kros, ishte njohur me ndershmëri, me moral, me afërsi me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, gjithashtu ishte njohur edhe me ibadet, me adhurim. Edhe kur thamonë për shembull ky sahabe ishte njohur me ibadet, kjo s'do të thotë se ata tjerë s'ka bën ibadet. Apo po këna kupton do të thotë një theksim të posaçëm të ibadit që kanë i dallum nga ato kohë. Edhe pse çdo sahabe për këtë kohë dhe për gjitha kohët, ka qenë dalumin i badet. E para mendo, kur një sahabe, është i daluar në adhurim për gjitha kohët, që shë i bian në kohën e ty në me kohën i daluimi i badet. I bian që i ka qenë më si të vërtë adhurusim, ma da të thë. Ande Allahu Gjallahu Ala, përshka këta adhurimit të athmonit natën, që e bën të, ka zbit ajet. Si kurse ka zbit ajetin suën zumër, Allahu Gjall Sajidan ve qaiman Yehderu l-akhirata Wa yargju rahmata rabbi Allah hu thot i i nyeit, Allah. Si A shti njejt na A shti njejt Rabbi Allahut Sia i cili e kalon natën Në këmb Në sejtë Në dhurim dhe Allah Dukë i apas dronë dënimit Allahut për duke i shpresu Shprimi nga i A shti njejt kër Rabbi Allahut Së dikush i cili se ka guala dhurimin Se si ka guala dhurimin A janët njejtë Se janët njejtë pa E omeri radiallahu në thad Këtë shemëll që Allah e ka sil është përshimë athmani Në në të sabët nukon e njur Për i badet athmani radiallahu të halë al-haut është këmën interesant Lidhje e moralit me i badetit Se si i badetit ja për mirësëllet dukat e njerit Njeri sa ma i devat shumë që është Aq me i sel, aq me i mërash në gjë tjet Athmani kështë të tradit të në, të në, të në rëzë, rëzër Që aq gjatë të falet në otër Sot që ndodhte nganjëherë e kanë përmendë sahabët bashkonikët e tij vinte natën pas Jacis. Kjo mundodhte për shemb në netët e Dimrit kur nota ishte shumë e gjatë dhe pas Jacis njerëz përpara kanë fletë më një herë. 20 natën pas Jacis te maqemi Ibrahim. Maqemi Ibrahim e ajo pjesa e vend tek Çapja. O në afritë të të Çapës. Vinte aty thotë the merta i madh allahu akbar dhe një të fatjas, në ruku, par një me një recitat e përfundonte tërë Kur'anin atë pe fatjas dhesurën as nuk shkonte ndërku pa lexuar këtë Kur'an apo prmendoi por ndimi kjo është e pa prmendshme qiush ka buqë njëra po nuk mësh për këtë ku kur njerëz nuk dinë çka u natën më fal asu dinë çka me lexuar dy faqe Kur'an kom më fal nuk e mësua këto mësua shkurt sa më shpejt kryen namazin dil i doguz kë çu është e mundshme por për kuhen e adhurimeve për kuhen ibadetit për ku në ku njerz kanë gjallë natë më thënë kjo s'ka çë diçka e jashtëzakonshme ka thënë edhe që njerëzit e kanë ditë më bë kokë punë nga se vet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur është fal natën Aisha thotë e kanë ndodhur disara janë fry kom tonë gjat kom na nuk mundre paramnu qujsh mund diku të miojit kom tonë natën në kom namaz nënsum na miojit kom dikun të punu s'e sa dha ça në kom kanë ai ta Atu punoi ojën kom, po. Në rregullës që më punu. E po ne jam su di ku të më ojt kom tonët namazaftën. Është askëna po kom, çfarë askëna ri për këngëto. Po më ky zeman, ky zeman e tjetër këy, ky vakto tjetër këy vakt. Amë prvok në sahabë, kë ka çelë çka normale. Prandaj edhe Othmani shembull i ibadetit dhe adhurimit. Për këtë arsye edhe Othmani radhiyallahu taala anhu ishte shumë i prakshëm, veçanërisht kur mënde vdekja dhe veçanërisht kur mënde i varrri. Bllen një herë ashte pyetur një i than, pse je kaq i ndihshëm kur po përmanë të varri? Nuk je kaq i ndihshëm kur po përmanë në xhehenem, do sa shumë i ndihshëm kur po përmanë të varri? Pse? Ka thonë Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu, ngase varri është stacioni i parë, aty e marrësh ku po shko jap. Prandaj më shumë më ka kom drog këtë stacion se apo shehën më së saj. Ka thënë, "Kym kaq zon ka komë shkuaf." Dhe tha më një herë Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu, "Qase, e kështë e kështë ibadetin ngjyrim tjetës." jetën të me Koran, jetën të me ibadet tha me njërash Othmani r.a. tha leutahurat kulubuna ma shabiat min kelamillah këj njërë të njërër Koran e kështë gjithë mundur paramena kër menire qate përfundan të hatë me bënd të Koran nëllot dhe me njërash tha të kështë në qenë zemra tona të pasër të kështë duhet, të kështë në pasë, në besimin qështë duhet nuk e shumuit më, Allahot, më dore, Allahot, Andaj, u ngop nga fjala e Allahut. S'kruhet më asu kurpë dora. Është më knoajt me fjalët e Allahut ose xallata. Andaj njeriu knoaçet me fjalët e Allahut, njeriu përjeton kënaqësi me fjalët e Allahut për aq sa so ka gjallëri besimi i ti, tij, për aq sa so ka shëndet zemra ti. Kur kjo zemra dhe kjo brëndi të ndroze smuret nga mëkatet e ndryshme, smuret nga nga vështë ndryshme, smuret nga gjërat e ndryshme që e, e, e ngulfatin kët besim Atër patër shumë si kjo smurje dhe kjo ngulfo të reflektonet dhe me Me vështërësi të adhurimeve Dhe që nërështë të lidhës e posashme që njëri e kome Libën e Allahut a Zovë Gjellepton Përëndaj, Othmani është një shemë më konkret I një, njëri u adhurua së të denë të Allahut të madhënuar Dhe si kur qërë cej ka luata përfundo me këtë pjesë të funit Othmani nuk është njëri bëdi afgji Ka po zvanë këtë Othmani Në në zonë njënë, nëse në punë kjem, mu që unë sabaj kjem, Othmani ishte njëri, ma gjë mund të thuhet, njëri ma i pas një sahabë, trektari ma i madhë në meke, edhe në medini ishte Othmani, r.a. në të alani, hapëton. A i vazhdimisht njështë të karavane për të këti, herë ka shami, herë ka jemi, një herë, në në stopi, trektarë, të shumë shumë parë në njëri, kur ka të këti shumë madhë, me që thëtë, Nuk e pengon të tregtia, as angazhimi qytetar adhuruesi Allahu te xhall. Nga sigurisë e sahabës si ke Thomeri radhiyallahu taala anhu, ata kuptojnë adhurimin burim të fuqisë dhe të energjisë për vazhdimat ujtie. Jo nga kështet e lodhjes, edhe shkujt nga obligimet të dolem, të të një, e dunias. Te kodollim çosi atyre ndhurim dhe çosi jonë që zoti kemi në ne, a duhem çkem në ujë me përmirësua po. Ande Uthmani radhiyallahu taala nuk ishte i pasur shumë, por nuk ishte mend i madh dhe nuk ishte koprac. Osmani erdheme subhanallahu dhënje të nosta të pakalkulueshme të pasurisë për më ndihmu Islamit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Vazhdimisht në në në luftën e Tebukut, atë nuk u zhvillua luftë, por ishte një ekspeditë që bëri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për më siguru kuftet e Madinisë dhe kërkoi një mobilizim i madh i shoqërisë për me e përkra Muhammedin sallallahu sallam në atë luft të nërëzër në ashabet sallam pasurit shumë nga se kërkoj deve, kërkoj, kërkoj ushqem kërkoj veshëmbathje, kërkoj gjëra sa që omeri e sallit gjysnë e pasuris abduramani bënaufi sallit gjysnë e pasuris e më bekër këtë pasurin për sëpat mundësi me më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më Allahu i përmëton gjennetin dhe posa e niti këto thmonë anhu, e kështë rrisnik a kështë e silë pasurit vetën kështë e një mu por kërë ndëgjej këtë u stimuluwa ekstra e kështë rrisnik karavan për në shamë për trekti imbushur me loj loj më allrash për me shku me ishit në, në shamë se bënin trektime me shamin shkaj dhe endali karavanin i cili do tët i kishte nën qindevet në garku ma dhën parëmëndër, 900 devet ngarkume, sa është e pasunje moda. Për. Dhe vetë ja kthej, asoj devet se parë orientimin, dhe të gjitha i orientej pejgamberi sështëm, të jë Rasul Allah, të gjitha janë tuja të fëmë. Jo në kuptim privat, po të gjitha janë për ty bënë me to që farë të duash dhe shuidzëj në interes të islamet musliman, bëmë, fëmë. Krasë kësaj, 940 devet të ngarkuara i edhe pejgamberi sështëm. Dhe i sull nga kuajt më të mirë tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe çdojë tashuhesë sulli dhe ari i madh e gjujti para pejgamberit tha, "Këto shkjohet për ty, era ja, sura Allahu." Kur apo tërkat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai thonë, "Nuk i bën dëm Uthmani pas të pasojit e mo çka do të bëna atë." Ton këtë që çrọpçe ka arrit, sco gjunaqi jamun ti se vapi ja, atë. Nuk ka. Dhe pse dimte pejgamberi kom për vlerësonë, dimte kush është Uthmani radiallahu taala anhu. Çdo jov Çdo djemoj, ai falta djemon, edhe shkon te njerëzit, ka pasna tek sklav, rob, xhaptor, durishun ka pas. Shkon te thonte, "Qi ky sa ban? Ata e dini qe Osmania blen. E ndifishon i ndonjërs lig, e ndifishon i çmimin dyfish, ban qiqaç." Osmania tha, "Çe para lçoni njërin apo?" Çdo djemoj shon te robtan. Qase dën se lirimi rabve, sklabve, njerën, njeri, njerën, i robëve, e sklavëve më lçon njerëz në liri, më lçon njerz në familje tëy në shop i madh, çdo djemoj shon ta vë. Gjithashtu Osmani radiyallahu taala anhu edhe do thotë ishte i njohur me sadaka dhe elmosha të ndryshme. Sosi më një rast pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pat nevojë të hapet një pus, garse kishte krizë për ujin në Medinë atë. Dhe hapi hapësën të punojë kërkon të shpenzime. Dhe pejgamberi sallallahu tha, kush e hap fylën pusin, fala hul jannah. Shto pejgamberi si më lënta, nuk thon të ja kthena më vonë ose ose ose ksomë rad, jepom ni pozitiv nuk kire që ka miru njerëzëve, veç përmtimet për Allahot se i të kanë gjenetje për dhe i tha, kush e hapë fylën pusin, felehu l'gjenne Othman nuk shënë dhe këshësë onë zonën, ta honë dhe ja Rasulullah shka e hapi pusin, edhe së dhe kësë ditë e quëtë beru Othmanë, Medine quëtë pusi Othmanë të radiallahu ta'ala anë huapë pa në masnimi e kaj halaj pusë ka uja për edhe në Medine, penen musliman të uja, me gjënërata, me gjënërata, me t pusi i Uthman punori me ujë që hapi Uthmani radhiyallahu ta'ala. Andaj subhanallahu shpërndonte në mënyrë domthon në mënyrë, mënyrë mahnitse, kër zakonshme, e shpërndonte poshtëim për mendimin e Zotit. Fitonte, lodhej, angazhoi angazhoi mirëpothë, shpëndonte me të pothuajse për këtë dhe Allah i jep të bereqat dhe i ashtonte posurin, nga se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tri gjëra ju betuhen për shkak se do thotë Janë dë vërteta Betohem se që shtoja është la E zinë se pe e gama së është i sakt I vërtet s'kon e në më betu Po për tjau ngulit njerëz e këtë vërtet Më thell në zemrat ju në tha Ju betona për tri sene Se dhe më të tri sene Tha betohem në laun e madhë Se nuk i pakua pasurijat i që japë Kur rapten Ma në kasamalu Abdim në sadeka Kur nuk ndodhë mi u pakësu pasurijat Dikuj të dhonë Për kur në zi Kusht japë, Allahu i ashtë të napëtë Tha ju betohëm Se nuk i aqel dikush vetës dherën e lypjes E që s'ja qelë Allahu dherën e fukar lakot apëtëm E dhe për shtë rrimit apëtëm Kja është regullë Kusht kush e banë vetën veç me lypë Njëri ndodhë, koha në ojë përbashë e, e 4 dit veç ankuat, veç lypë, veç lypë Kusht kush e shkrenë dorën njerëzë A ka mundë si me punu, ka mundë si me angazhu kush dan me fitu pëj njerëzve në kurës tjerë dhe tulip, thët pegamërësom, ju betohem, se që ti Allahu kur, s'ka me jam mësume qilësuita të të të. Dhe e treta, përshka ju betohem është, se kush ja fali njeri, Allahu ka me ngrita të të. S'ka mështë i falja dhe modesia me t'ullë, kur? Modesia dhe falja, ngritit e ka Allahu të bare këvëtale të. Anda i këtu ishin të përlidhe të kothmani radiyallahu taala anhu apo. Andai sadakaja, ibadete, adhurimi ndaj Allahut e munduar, turpi moral, gjitha këto ishin, domthonë, aspekte ë të ndërtueshme të biografisë Othman radiyallahu taala anhu. Padoshim se ka dha aspekte tjera që duhet më i ndricuar nga jeta e Othmanit, por kë do ta bëjmë në çon takimin e ardhshëm. Allahu xhalleu wala na e ndriçojf rrugën në këtë botë që të arrijm të sigurt deri tek ai Allah në është të bujarin, si që rritin dhe vërtëtsin, dhe në mundësot që të jemi të lidhër me zvetë, të është të ashtë si kurësa është Allahu i kënaqër dhe i neven. Me kaqë për edhe fund, usallama la Muhammed wa la Ali, usahab, usallam, të sinën këtira.